Я не знаю, що там творилося зі Сан Ваничем, він взагалі трохи прибацаний роботою в середній школі та комсомолі. Не люблю. А тут ще й отак, і прямо по голові. Романенка, Романенка, шепотів він, буде звільнено прямо зараз. То ваша справа. Моя справа – відвідати вас завтра в 10 ранку з претензією до суду. «Непогано було б, щоб і ваш директор був присутній. Приємно було поспілкуватись. До побачення». Шок. «Боря радісно тер долоні». О, далі було ще простіше. Ми зробили Борі дуже красиві фірмові візитки Сока Соли, на яких написали його творчий псевдонім і назву солідної посади, яку той псевдонім обіймає в юридичному відділі зазначеної фірми». Підготували контракт на рекламні послуги на два роки із загальною знижкою 95% на суму 200 тисяч гривень. Наступного дня о 10 ранку Боря Атаманчук, він же юрист компанії «Сока Сола» Олександр Володимирович Крутенький, милостово вибачив, але це тільки не перший раз, молоду радіостанцію. На молода радіостанція в односторонньому порядку підписала контракт. Ми могли її продати кому завгодно, але в тому був ризик. Справжній офіс Сока Соли відкрився в нашому місті через три місяці. У нас був час на натхнення почекати. Коли ж ми привезли їм свої творчі доробки, рекламний менеджер філії вирішив від щастя, а директор, повискуючи, підписав платіж на вказаний нами рахунок. Центральний офіс виніс з керівникової рекламної служби подяку за вдумливу та далекоглядну політику і відзначив премією. Незабаром ми отримали на руки 45 тисяч гривень і радісно розділили їх навпіл. Леся сміялася. Це справді казка. Так не буває. Саме так і буває. Це не казка. За що ти думаєш, я купив собі таке авто? Не з газети ж? Макса, і ти ще живий? Так ти подивись, усі ж щасливі. Радіо щасливе, сока сола щаслива, ми тим більш. А всім дуже добре, майже ніхто не постраждав, і головне дуже весело. Махся, ти тварюка, і мені це остаточно зрозуміло. Ви теж вважаєте, що так робити не можна? Ні? Я не бачу вас, скажіть бодай щось. Мовчите всю дорогу, тільки слухайте. До речі, я розповідав і щось смішне. А ви не сміялись? Чому? Може ви вже зовсім не живий? Ні. Це неправильне запитання. Може ви вже не зовсім мертвий? Що я кажу? Пробачте, це нерви. Це все через колеса. Якийсь моторошний, незвичний у них гуркіт. І темрява, і несвідомість. Дивно слухати кілька годин тільки свій голос. Ви не любите згадувати минуле? Ви живете тільки майбутнім? Чи тільки сучасним? Сподіваюсь, наш потяг має назву «Не жовта стріла»? Ні, не жовта, це точно. Історія з тією статтею тривала. Мене запросили. Ні, не до голови, то була б дуже велика честь. Така честь для мене – це занадто. До його заступника – а дуже говірки чолов'яга я знову казав, що вб'ю винних, що нічого не знав, що був у відрядженні. А що я мав йому казати? Наступного дня до редакції зайшли двоє таких собі хлопців, пристойно одягнуті, вічливі, але морди. Їм і пістолетів не треба. Вони націлюють на вас свої оченята, вузькі роти – томушки, а перебиті носи – гачки». Їхні переламані вуха смішно посмикаються під час розмови. Ви не можете їх задушити, бо в них немає ший. А їхні лоби не ширші за ниточки і зовсім шикарні потилиці. На них, мабуть, добре прати. Їм їй казати нічого не треба. Дуже буде жаль. Тобі просили передати, якщо такий талановитий хлопець загине в розквіті сил. Приблизно те ж саме мені сказав і керівник структури Петро Іванович. Те, що я там працював, і те, що в чотирьох центральних і на той час опозиційних до влади газетах неймовірним чином надрукувалося